אני אגיד איזה איזה התכשיט השני הזה. ה'כתר זה לא אכtaş כמו זה. ה'כתר אכtaş שלנו היה יותר אובד עם מוסת. מי קפוא ראה אותי מוסת? אוקי, אוקי. טוב, אני שמעה שходו אתם. ו... ו... אני חושב שאנחנו כברים איזו מוסת. אני ניגן לומד היום. אני אוכל אומנם שיגע. גם מתרה שלי צריך יותר אובד במוסת, בקיש, בקולט. ובמהירות גדולה. זה המטרה שלי, זאת המטרה הזאת שאני מריץ את. Okay? אז באמת אני מאוד, מאוד שמח שאתם הבאתם לפה. בכלל, גאו לכם, שאני אכבד את הדבר הזה, שדעו לכם שרוב האנשים, הם לא מבלים את הזמן שלהם, לא מבלים את הזמן שלהם, זה לבוא ולהקשיב ולשמוע מה יש לאחרים אמר. רוב האנשים מבלים את הזמן שלהם ולנסות בעצמם לפענח, ולגלו, אני יכול לומר לכם, תן כמה שילמתם להיות פה, 40 ו-9 שקלים. אני יכול לומר לכם שזה לא משנה איזה סכום אני הייתי מבקש, לפי שתבואו לכאן, וזה היה שווה לכם 70 או 80 אחוז מהגמר שלכם, אתם מבלים היום, ולקלקל את העסק שלכם. זה מה שאתם מוכים. לא בגמר, שאתם בעסק, אתם מבלים על לקלקל יותר. לעשות דברים של יזיקים. והסיבה שאנחנו היום משוחכים, וכדי לקחת 20 אחוז מהזוון שלכם, ב-20 אחוז האלה, לייצר פי 2, פי 5, פי 10, ממה שאתם היום ייצרו. זה המחרה שלנו, זה לבטא לחלוטין, ל-78 אחוז מהזוון בעצק, שאנחנו מבלים, על הדברים שמצלפלים לנו את העצק. אז באמת, באתנו למקום המכון, ואנחנו היום שתהיה לתקל את המעובד, ויכול לומר לכם שרוב האנשים לא מתייעצים, כשאנחנו מתייעצים, אנחנו מתייעצים אנשים הכי לא נוכנים. ויש המון היום יועצים עצים, חלק הזו מהם מחזיק את התואר MBA, מי יודע פה את זה MBA? אוקיי, תואר שני מינן עסקים. אני יכול לומר לכם שאומרים אנשים שמחזיקים את התואר MBA, אני פיישית שהם הקימו, היה פעם איזה חלום בלעוף בלילה, אז עד אם הם תוררו ותמצאו לראות שהם הם נצט. וכמה יש MBA?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 הם יסתכלו לעסק של אותו בן אדם, ראש פעם לא הייתי מסק, ראש פעם לא הייתי מסק, ראש פעם לא הייתי לתנורון גדול. ואני לא שמעת שאתם פה, כי מה שקורה פה זה משהו אחר. דרך כלל אני מספר לך קצת על עצמי, בין השארה נשתיתי איקמת יותר מעסק אחד, ועברתי את התהליך הזה של לייצר הרבה כסק לתוך עסק, כמה וכמה שעמים, לא עוד בשבילי, גם בשביל הלקוחות שלי, ובאו זאת חיבעת שאתם ניסים פה עלינו. באמת זה טוב מאוד שאתם באתם מודליג זה אומר, נסתכל על מישהו שכבר עשה מה שאתם רוצים לעשות, ולהתאים את ההתנהגות שלו, להתאים את החשיבה שלו, להתאים את הדברים שהוא עושה. היום בפעם למה שיש לנו לנסה לבחות, פעם מה שיותר, אבל החשיבה שלי, הם הדברים שאני, שאני למדת. ובאמת, מי שמצליח לעשות את זה, הוא אז מחפיאו לנכון. יש מנטוריסטי, אני לומד מהרבה מנטוריסטים, האמת היא, לגללתי, הוא עושה כמו עצמנים לו, בחור שקוראים לו רון לגרן, שמלומד de lessen die ik do, the more I make. De volgende is dat je een hotel hebt. De minister van Financiën heeft het plan. De het heeft het De En dat do, de meer ik make. De is dat do, the more I make. De dat ik is dat die ik ik ik רוב הדברים שאנחנו באים לעשות, זה פחות מהדברים שמביקים על הישג ויותר מהדברים שמולעים את זה. כמה כללים? כמה כללים למה שעומד את שלנו נקפל בשאלות. יש שתי דרכים, נקפל בשאלות. דרך ראשונה, אתם מראים את היד, מפתיקים אותי ברקת המוחשבה שלי, עוצרים אותי, והשפט של לעבור אתם כמה שיותר דברים, ואני שוכח להדבור את מהדברים שאנחנו יוצא לכם בפת. זה דרך א'. דרך שנייה, ולראשון <coughs> את השאלה שלכם, متصافي بتاع الناسين اللي خبروا لي بتاع الكودات بتاع الرولينج بتاع برنامج الياز بخصوص الحله دي بفرج